în activitatea asta de capturare de plină a statului Republica Moldova, și astfel ne vom trezi în, la un moment dat că avem o gravă încălcare a Constituției când doar un singur partid acaparează sau uh, uzurpează puterea în Republica Moldova pe căi foarte și foarte uh, dubioase, uneori. Eu nu vorbesc de ce s-a produs în noaptea instalării guvernului nocturn, uh, vorbesc de ce se produce s-a produs mai, mai, mai apoi. Un vot comun al democratilor cu socialiștii la alegerile prezidențiale găsindu-se, mă rog, un motiv formal dar până la urmă Placotniuc l-a preferat pe Dodon și nu pe Maia Sandu cu care ar fi fost foarte și foarte greu să-și aranjeze treburile. Mai departe, probabil că dintr-o înțelegere, la fel cu Dodon și cu socialiștii, PD-ul își subordonează instituțiile principale care ar putea să deranjeze actualii oligarhii de la guvernare. Serviciul de informații și securitate îl scoate de sub președinte și Procurorul General, iată că a fost în 24 de ore ales, a dat jurământul și numit de, prin decret de către domnul președinte pe Ducă Nicolae Timofte. Nu zic, parcă, parcă s-a încercat de a lua niște manivele lui Dodon în cazul în care va fi validat de către Curtea Constituțională, dar trebuie să merg spre asta din câte vă voi spune mai, mai jos dar adică să iei instrumentele prin care ar putea să, să dăuneze Republicii Moldova, nu celor de la guvernare. Dar pe de altă parte pare stranie această maimuțareală a lui Dodon care nu poate scoate acum niciun cuvânt mai mult decât uh, învenește pe Andrei Năstase și pe Maia Sandu că PD-ul uzurpează puterea în stat și ea sub majoritatea parlamentară pe care o dirigează 100% Serviciul de Informație și Securitate și Procurorul General. Ne rog. O să rămână cordelele și jucăriile și e, decorațiile, dar nu asta este, esențial, este esențialul. Se merge mai departe. Partidul Democrat, după ce a făcut joncțiune cu o parte din comuniști, când mai direct cu toți, cu, pe urmă a fondată o organizație obștească care se numește Majoritatea Parlamentară cu un coordonator, care este șeful statului, de fapt, Vlad Plahotniuc, Iată că face juncțiune și cu Partidul Socialiștilor. Probabil că și-au pus drept scop cei din PD să acapareze cel puțin o parte dintre socialiști prin diferite metode și prin diferite configurații. La Soroca, Partidul Democrat și consiliere Partidului Democrat și consiliere Partidului Socialiștilor au bătut mâna, s-au și l-au demis pe președintele Raionului, care era de la Partidul Liberal Democrat. Instalând în funcție, sau intenționând să instaleze în funcție, un reprezentant al Partidului Democrat. Deci, și soroca este câștigată de către democrați, chiar dacă ei au avut acolo voturi foarte și foarte puține. Iată așa se face că atunci când ai 15 mandate, conduci e, Republica Moldova prin diferite, e, cum să zic eu, mai sau jocuri de, de culise. Mă rog. E bine să decidi puterea absolută că nu ai probleme cu instituțiile astea destrăbalate care ar putea să fie independente și cu justiție independentă, cu procurori independenți, cu CNA independenți, CNA independent, nu trebuie treaba asta ca ai bătăie de cap. Ai dat comanda? Pah! Jocul de noroc a trecut sub băblătoria statului. Ai dat comanda? Pah! S-a votat azi Partidul Comunist, semifugar, deci cei care au fugit de la PLDM, această majoritate parlamentară plus fracțiunea socialiștilor au votat pentru ceea ce a propus un fost comunist, Zagorodnei, un raport cu privire la justiția concesionării aeroportului Chișinău, unei firme din Moscova care aveau un statut, un fond social de 5.400 de lei, nu știu acolo, una din Habarovs, care au vândut -o mai apoi unei contorii din, din Moscova și din banii e, e, nu se știe a cui să fac reparații și așa mai departe. Mai departe. Deci totul perfect. Asta după raportul de alternativă pe care l-a difuzat domnul Țap de la de L-am citit și sunt e, o groază de abateri de la lege. da, dacă a spus Lavrov, vă amintiți nu atingeți aeroportul că vă dăm peste mâini nu-l atinge nici Lupu, nici Candu, nici Placotniuc, nici Dodon a făcut Smirna, au votat azi că aeroportul a fost concesionat corect, aparține Federației Ruse pentru totdeauna deci următoarele 50 de ani, că nu se știe până atunci de ce, spus, de ce am spus pentru totdeauna, nu se știe dacă peste 50 de ani va exista și Rusia și Republica Moldova, dar forever, pentru totdeauna aeroportul a trecut la Ruși ca un obiect strategic aici, tocmai în coastele Alianței Nord-Atlantice. Uh, și luând acte de aceste și Mihai Gimpu a votat uh, așa românește pentru treaba asta uh, cu un amendament acolo, dar mă rog asta e un pic jenat pe uh, uh, cei care au pus la cale uh, această, această uh, afacere cu aeroportul deci se consolidează se încearcă a găsi tangenție se organizează acțiuni comune dintre cei de la guvernare, dintre Partidul Democrat, mai bineînțeles capii acestui partid și Partidul Socialiștilor. Igor Dodon ați văzut că într-o săptămână, cred că i-a telefonat cineva și a spus Igor, dacă nu închizi gura, îi dăm dreptate lui Voronin, care a spus că ai luat 3 milioane de euro pentru că ai votat pe... Timofte Când doar a spus-o domnul Voronin nu? În public Dar domnul Voronin nu e chiar așa un pațan Cum zice și el Domnul Voronin a fost șef de stat în Republica Moldova Și când șef, ai fost șef de stat și deschis gură Din gura ta trebuie să iasă ceva De calitate Adevărat, veridic Și dacă a spus-o fostul șef al statului Acum imaginați-vă că a spus Obama ceva Bun, este incomparabil că... deci, Și să, să facem deci, această relaționare, dar, mă rog, înseamnă că trebuie să o credem pe șeful statului. Și domnul eh, candidat eh, încă necuvințat de curte constituțională, Igor Dodon, ce face? Și-a schimbat macazul. Deja nu mai vrea federalizare, deja iubește românii, deja deci s-a oprit un pic la Nistru și a spus că armata rusă trebuie să plece, deja spune că integrarea europeană va continua, și că este imposibil să suspende acordul de asociere, că el nu poate ca șef de stat și așa mai departe. Așa mai departe. Deci tot ce a mințit în campania electorală acum are retras este beneficiul Moldovei. Dacă vă sta cu acolo în cușcă, o să fie bine. Pentru că, mă rog, această replică a dat două replici. Două replici de o naivitate și se vede că de un, o, o derută strașnică, domnul Dodon. Când și pentru uh, lua, intenția de a lua Sisu sub uh, domnului Plahotniuc și sub, uh, intenția de a lua procuratura sub oblăduirea acelui cetățean. Deci, domnul Dodon n-a avut alte replici decât să se spună că totul se face din vina lui Maia Sandu și Andrei Năstase care au fost nemulțumiți de rezultatele alegerilor și au dat în judecată deci, cecul pentru fraudele comise. Deci, iată, găsit țapului spre ștol. Nu i-a venit pe ceilalți. Deci, această alianță dintre Partidul Democrat care spunea că Moldova nu trebuie să meargă în Uniunea Europeană, asta e strategia lor și programul de guvernare, ci trebuie să fie o punte de legătură pe care se toți cu Uniunea Eleni. Eu nu știu ce punte de legătură să mai fie Moldova, că nu o să găsească nimeni ca pe, ca pe o moleculă pe globul pământesc după ce în curând Uniunea Europeană va da liber la vize pentru ucraineni și georgieni că deja problema din Parlamentul European care era uh, un regulament cu privire la ridicarea Acestui regim a fost soluționată, cine-și va aminti de această mică pată zonă gri? Unul european a pus cruci pe noi, banii, dacă, dacă ați venit numai de bani pentru investiții, a dat bani pentru buget, să nu murim de foame și să nu fie rebeliune aici. N-am mai dat eu bani pentru consolidare bugetară. Românii tot ne dau bani pentru consolidare bugetară și fondul monetar la fier. Păi s-au spărat oamenii 50 de miliarde, deci un buget de stat și jumătate la venituri, 50 miliarde sunt datorii de statul, externe și interne. Dar asta este problema guvernării, că ei însuresc, încalunțesc și chelesc uh, din cauza asta. Eu vreau să vă întreb, ce să însemne această consolidare a, sau înșghebare a alianței dintre Partidul Democrat și Partidul Socialistilor din Republica Moldova? 04424 04422 Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim Forum, Forum Forum Radio cu jurnalistul Arcadii Gherasim 04424 04422 Alo Ero bună seara. Bună cine? Doamna Claudia. 404, 404, 404, da, vă ascult. Da. Buna seara. Buna seara. Opreți radio Domn Gerasim, ați dat întrebarea asta. Voi Dar eu vreau să vă spun că m-au ascultat cum vorbirea astăzi dintre... Uh, și Voronin și cu domnul Gimpu. Și a spus că aici tri, când au înscălit cu 25 de ani urmă să distrame Uniunea Sovietică, și Gimpu îi spune și, zi, și mulțumesc că ai fost, datorită nouă ai fost pus președinte. Dar el a spus, voi, dacă ați fi, aș fost un Sovietică și astăzi, nici la stroi că n-ați fi bun. Bine, mă ar ca... construcție. Ba, da, eu păi el a fost președinte? Da, vă mulțumesc. Numai faptul... Am înțeles, domnul Claudia. hai să răspundem la întrebări. Eu întrebam: ce înseamnă această alianță care se încropiește, iată, dintre Partidul Democrat și Partidul Socialist de Republica Moldova? Bună seara. Alo, bună seara. Da, ascult. Mă numesc Simeon. Da. Eu cred că între partidele este să pregătești un mare balamuc pentru Uniunea Europeană tot cu, cu miliardul, așa, așa și cu legislație, și cu tot. Ea pe domnul Dodonul făcut din președinte în țar, că eu luat tăte în cernicilele și el așadă așa numai a să de asta medalii și mai mult n a spăcat nimic, N-aș poate el singur să nimic. Tăi e în mâna lui Plahatniuc, eu așa răș am spus că e în mâna lui Plahatniuc tăi și de grăit. Ii l-o spariet pe Dodon adevărat cu acele 3 mi milioane de dolari care le-a cipit dumnealui. Așa că l-o pus la cum zice la pariet, și a zis omul cum omul cum cum o fost timofti. Poți timofti mai curajos era decât dodo, n-am să vedeți. Și atunci Partidul Democrat care nu prea se rupe spre Uniunea Europeană, doar după bani, că îl trimit pe ăsta, pe Filip, uh, și uh, deci eu de-a cu dispreț Republica Moldova, că nu mai fac aici de nicio reformă ca lumea, ați văzut, că, câte jumătate așa, fiecare. Uh, și uh, Partidul Socialistilor care este împotriva și categoric, vrea în Uniunea Vamală, vrea în Uniunea Inexistentă, Euroseate și mai departe, deci ce se va alege din uh, proiectul european Republica Moldova? Se va alege aceea că noi să rămânem de izbeliști, să, să ne în încă și mai mari sărășii și foarte greu să ne șie nouă. Că Rusia n-a spus să ne ajute. Uniunea europeană să uite ca la, la oameni... Adică, scuzați-mă, de, de expresie, ca la nicăpabil să facă o ordine în, în țară. Și acolo tot dictează un om. Așa că și, e, fiți-i și că Uniunea Europeană s-a trezit și a, a, a condamnat condamna alegerile este la CEDO. Asta e 100%. Mm. Că i de-am văzut și de-am spus faci procurorul în mâinile la 1, și asta au zis tot în mâinile cele Așa că știți pipase. Da. Setei cum a vrut domnul Plahatniuc. Da. Asta în condițiile în care nu trebuie să politizăm ce instituțiile statului și repartizarea lor deci în acești, mână. Bună seară. A bună seară. Vă ascult. Da, domnul Gheresim. Iată. A, da. ce, a ce miroase această alianță care, iată, se sunt pe zice ce trece dintre Partidul Democrați și Partidul Socialistilor? Păi, asupra la așa alianță au muncit demult. Iată, Dodon a fost. Uitați-vă, lui Dodon i s-a dat mâna librică, ușor, ca el să umble la găgăuș, să facă referendum pe capul nostru. Vă dați seama, doar el din capul lui putea fi arestat. Cum să umble tu? La găgăuși să-i... Dacă bla Rusia așa, de, putin îl trimitem în cosmos de mult. Căi, corect. Și aici, dacă, era, dacă eram noi, poporul, dacă era guvernul nostru, sigur că Dodon de acolo trebuia... Că ăsta, Dodon, el acolo doar -o dus cu forța și-o strâns gagauzi. eu adunat să iasă la referendum ca ei să aibă atlojenei status. Că dacă moldovanul face un pas în dreaptă sau un stângă, el momentan este amendat că găgăuzul îi cu corabia. Și iată, iau acolo, atlojenei ad status. Ei, ce-o să fie acum? Văd eu cât că o să-i și la astea, au câteva căldări de medalii și iată, el, de dacă avea medalii, el deja o, de, o decora pe doamna Alegrova, pentru că e pe când și ei, sau ei, sau el așa spune că s-au educat generații între ei pe când și ei. Deci, e ca... cine e asta? Allegrova, Allegrova e, nu că Vedeți că Dodon nu a fost la recepția de ziua României, dar a fost la concertul alegrovei, și iată el. Da. a fost cu să acolo și a tot vorbit că ea ca, iată ce bucuriari are poporul moldovenesc și așa mai departe. Zic că deja putea să-i dea câte o medalie, el, Allegrova, dacă avea el medalile. Da, cred că prima va fi pentru ea. Apoi da, cred că o să mai cheme, da. Da, dar iată eu mă întorc, pentru că noi avem copii și avem țară, da? Și atâta, doar toate astea alegeri, ele sunt pentru acele ca de fiecare dată când noi mergem la vot, situația trebuie să se îmbunătățească. Doar asta e scopul astea alegeri, că nu se joacă ăștia, adică, dar, clar, și atâta, ei ce au făcut? Au deturnat mesajul poporului, noi am avut președinte pentru noi, dăi, da, eu scos capul balaurului, acel cu, adică l-au scos, ne-au îmbrâncit pe noi și l-au scos pe ăsta, da, și atât mi l-au pus... La început el tunaful, fulgerat după, după crea, cum și este el în principiu. Acum văd că... Văd că Pentru că, pe, pe, domnule Adrian, din surță de din credere, președinții de Raioane, primari, uh, mi-au spus și mie, au declarat și, uh, și la PAS și, uh, și în public. Deci a venit indicații în, în, în ajunul de 13 uh, noiembrie, pe linia Partidului Democrat, votați-l pe Dodon. Și punctul. S-a schimbat macazul în 24 de ore. Corect, vedem și domnul Gimpu, iată, din, din păcate, și iată, și ne pomenim cu situația când noi suntem falimentați artificial, la noi, vedeți cum, noi, noi cerim locuri de muncă, uitați-vă, noi, poporul, cerim locuri de muncă. Nu, ne se spune că în România sunt pensii și salarii bune. Noi aici cerem. Adică, ei pentru cine sunt acolo? Ei sunt deputații aici, în Republica Moldova sau, sau ei pe viitor? Și eu, eu insist, insist, Că noi trebuie să trăim tot mai bine și mai bine. Asta este menirea astea În caz contrar, noi pur și simplu ce facem noi? Tirajăm, iată, uh, banditismul ăsta. Uh, uh, uh, vedeți ei tot ne fac răile. Au umblat copiii cu unirea, ăștia s-au adunat cât? 70 și ceva. Ei au votat uh, că noi suntem neutri permanenți. Adică neutri absolut. Nu înțelegeți? Adică eu mă uit că ce, ce mai rămâne aici de făcut eu. Ei, eu, nu, nu, ce, ei nu știu că, având un acord de asociere cu Uniunea Europeană, da. deci se asum și niște, niște angajamente de securitate, economic, socială, politică, militar, niște coordonare. Adică ei n-au citit acordul de asociere, că acolo sunt niște coordonare, coordonare politi, politici de securitate și, și de, de, de, de apărare și mai departe. Doi. P și, da, do și da. acum nu știu unde ieșim, pentru că într-adevăr este un balamuc dacă Ucraina acum obține regimul eh, liberalizat de vize și, și eh, Georgia păi nu are nevoie Uniunea Europeană de noi nici cât pururea, pentru că are Ucraina și Georgia două puncte strategice adică iar cei care sunt mai aproape de Rusia, da, da, și uitați-vă acum cu s genere este o dilemă pentru noi pentru că dacă ăștia care au votat pentru Dodon se gândesc că ei îl vor, așa zis, îl vor încuraja, nimeni în e o variantă, când pentru noi e și mai rău pentru că Dodon, Dodon iese cu, cu, cu, cu clienta lui Colorado, adică îl crește pe Dodon la parlamentare. Și... În genere, noi nici nu vrem să ne uităm cu ochii în direct, să este guvernări, pentru că nici la președință greață, și nici din coace, pentru ei sunt un tot întreg, două vase comunicate. Și în genere, tot. Totul așa intră de, într-o -într denigrare da. continuă. Pe cine noi acum să susținem? Guvernul guvernul ce face? Guvernul, iată mă uit că uh, românii iarăși fac grădinițe, repară, adică uh, fac lucruri care trebuie să fac guvernul. Ce fac ei? Nu știu. Ei, iată, iau, iau credite, adică ne bagă-și pe copișa. Eu văd că ei ni mâne într-un hău, ni mâne undeva foarte rău. Asta, plăhătniuc, asta doar nu, nu e întâmplător. La plăhătniuc nimic. Totul este pro programat. Ei mână undeva, mână, în sărăcie, da. în așa, în deznădejde și ceva urși să fac cu noi. Asta da, e. vă mulțumesc. spuneam cu alte ocazii, vă amintiți și anul trecut și anul să-l Deci, că n-au nevoie de populația Repub Republică Moldova populată, iau au nevoie de pământul Republica Moldova. De ce să n-aibă plahotniuc 33.000 km2 de pe globul pământesc? Când poate să-i aibă? Că în fiecare zi pleacă 50-100 de tineri, cam atâta pleacă. Nu interesează pe nimeni. Locul de muncă, ca să ai locul de muncă, trebuie să aibă concepții cu privire la economie Republicii Moldova. Există o concepție? Vedeți în jur economie Republicii Moldova. Acum asta ce a făcut? azi în Parlament, votează ca jocul de noroc, eu le urăsc, dar jocul de noroc să fie luat de la privați, ca chipulicei, își bat joc de populație, jocul de noroc, specularea și iau jocul de noroc sub obblădurirea statului. Deci statul ne va fraieri deja pe, copii, pe cei care e, e, sunt pasionați de această nebunie, de jocul de noroc. De ce statul Republica Moldova să nu, nu tâmpească oamenii? E mai bine decât, decât eh, privații. Că echipurile nu pot controla, știți? Dar noi dacă nu, nu pot controla aplicarea unei legi, lichidează sau legea sau instituția la care se referă legea. Asta e cel mai simplu. Nu se poate controla. Bună seara! Domnul Bărătanu mi-a sugerat că uh, acum va fi, probabil, votat de socialiști actuala aleanță, și actuala alianță și o modificare la cod electoral ca alegerile să fie mixte, adică și pe liste de partid și uh, pe liste, uh, și pe uh, circunscripții uh, uninominale. Și cred că deja PD-ul și pe Partidul Socialistilor caută un baron pe care să-l susțină împreună să treacă în circunscripția Sorocă, de exemplu. Să treacă pd n-ar putea să obțină majoritatea, socialiștii socialiștii nu vor să le dea mandatul și acum îi caută unul pe care l-ar putea e, să fie așa ambigen. Bună seara! 804424, 804422 se întrevede și deja se cristalizează o alianță dintre Partidul Democrat și Partidul socialiștilor. Ce ar veni să semnifice acest lucru? Avem pe cineva telefon? Alo! Da. Bună seara! Bună! Mihai, domnul să eu gândesc că de la bun început, de la, de, de la bun începutul campaniei electorale pentru președintele țării, aici a fost uh, tot, uh, cum spune, controlat și făcut din Moscova. Eu am eu, eu, eu chemat pe s-a placatic, nu a fost la Moscova, dar au fost do o și prin Dodon eu transmis, lui Plahătniuc mai, mai scurt, aici sunt a așa, n al l pe lupul președinții, a, -a pe Dodon. Și ei avut, de la bun început era clar și așa ei președintei, ori Dodon, ori lupul, pentru că și era așa una și alta. Vă amintează, domnul Mihai, da. de pornografia pornografiilor, când uh, Comisia Electorală Centrală recunoaște când dosarul cu liste de subscripții ale mai Laguta au găsit liste de subscripții uh, ștampilate, uh, go, uh, deci uh, curate, uh, necompletate și liste de subscripții al lui Mihaieș păi, și, și o aprobă și dau uh... Vedeți, vedeți și, și falsificare s au făcut și totuși alegele s-au constatat că nu-s nu fraudate. Eu s-au că alegele au fost fraudate și, să eu gândesc că mai departe știți cum a să fie. Dodon a fie, cum îi spune el, domnul Timofte, că rață mută, așa spune Dar este asta să fie o fel de ră vorbăreț a știți? Ați vorbească, dar numai cât, când i-a zis și șeful. De ce credeți că ar însemna această alianță dintre Astea. Partidul Democrat și Partidul Socialistilor care deja A... se face? Păi nu. Pentru că e, e, alianța de acum este și va fi, domnul Ghimpa să scoate la guvernare Reforma guvernului, asta Reforma guvernului și își cade și acolo sub misiile cum Pentru că dintre Babuc și. Asta cum o cheamă de la liberal, Ministrul învățământului dintre Babuc, cred că pe la o să pe Babuc. Păi sigur că da, asta e clar că îi trag la sursă lor, nu? să rămână cu buz de pentru că ea vrea să rămână în afară guvernării Și știți cum? Aici e diavolul, aici a face tot Pentru că mai departe a să fie alianța dintre socialiști și democrați Să vedeți, eu vă garantez suta de, de că vă. Dar cum cum se face e va fi leg legalizată A, legalizată, bine, da, zic, da, pentru că e, da. în alegeri s-a făcut această alianță. Da, va fi legalizată, știți cum va fi băcățcați de pământa noastră, așchei asta de pământ așa de, de țară știți cum va fi, va fi așa cum lăsată de Europa și, și parcă între Ru Ru Ru Ru Rusia și uh, Uniunea Europeană și un, Uniunea Europeană n-a să vreie știți cum să agravieze situația aici că, știți cum gândesc eu ce dau ei banii ăștia nouă așa Că să nu morim de foame, așa e ca un fel de râpă, știi, să zvălecti o pâine de -o acolo, ei să-și mâncați și să nimeniți, nu știi, ca să le facem rău, dar nici gheni cu, bine, cum s-ar spune, yeah. să, să ne, ne pași să nu morem de foame, un fel de rezervații, cum s-ar spune, știi, că noi suntem nu știm și vrem, dar și vrem. Pentru că noi e o capturat, o gașcă de talhari, și un... talharii ăștia șantajează Uniunea Europeană, așa eu nu. O șantajează că dacă nu, noi ducem cu domnul Putin, noi luăm în parte și ei, ca să-i Încolo, tot le dă. Nu le dă mult, dar le dă că să nu le revolte poporul da. cu ea să stradă. care-i problemă? Da, la revedere. Da. da. Alo, bună seara. Bună seara. Uh, Maxim de la Drochea. Uh, domnul Ghe eu chiar am vrut să comentez acum, cum a spus domnul Mihai, a spus foarte bine. Ce folos Adică când spunea că adică să cum democrația să facă socialiștii cu, cu alianți, adică să facă adică alianți cu socialiștii, democrația să-și cu comuniștii unul în alta, ei, de la, ei de la guvernare nu s au dus niciodată. -ni -ni Și ei aș conduc așa cum, cum vor ei. Noi niciodată noi ne scăpăm de justiția asta coruptă. Uitați-vă că câte ne-ne plăceri să-ți facă, câte, câte dosare să fac la comandă, și poartă lumea pe adică ani de zile pe instanță, un alta, încolo în coaș, când o și-odată și și spunem noi punct, și a străim odată bine, să, să scăpăm de acest sistem mafiot da. care, care ne înconjoară și încă doi la mână, să nu vă eu din timp, S-a procurorul general uh, Haroj bun, să da, dar tot, tot omul lor. Și așa și cu aeroportul, tot așa a fost. Prin aeroport fac afașeri, fac una un alta și cam una că de grabă mușa s-a scunchească iară serviciul comunale, un alta și iară lumea trebuie să iasă în stradă și noi. Noi de, -am, cum, de adică acum de, de, de rău dacă fie situația din și în și mai tare, doar da-mi o situație, ai o obligi să plecăm după acotare. Lumea nu mai e. sunt în strada lumea, are o cale mai bună, pleacă. Toți întreabă de ce nu, mă, nu sunt tineri la mitingul. Tinerii pleacă. Se dacă nu au plecat, se pregătesc să plece deja. Da,ți ați observat încă, încă un lucru, ca ambasadile, ca toate ambasadile care occidentale sunt plini de tineri. Dacă ați observat, că am a uitat azi ambasada Americii e plină de tineri, rând mare acolo. La am văzut. la, la fel și da, da, da, da, da, cu corect, da, corect nu cu... le trebuie lor. El vor transforma țara într-o țară jocuri de noroc a, a cazinourilor, a prostituției și a spălării de bani prin bănci. Experiența. Da. Este deja miliardul l-au încercat prin trei bănci, și falimentat prin mod uh, income bancă uh, au trecut banii uh, da, 20 da. miliarde mații rusești s-a oprit uh, investigația. Deci da. experiența este o leacă de găgăuzire și de transnistizare a Republicii Moldova, că Moldova vene să nu facă gât și cam atât. Da, și încât vă mai spun un lucru cum o spus aici, zic analist o politică ni -ni cum Nicolae Chertoacă. El s-a spus odată, dată, și așa, au zis că alianța asta pentru integrare europeană s-a -o, -o format într-o alianță de business. Ia ca care e ideea. Da. Și am vrut să vă mai întreb încă înc un lucru. Spune una, zic că noi, noi când ați vedem și noi odată gazoductul, adică cu România, gaz mai ieftin, Niciodată nu o să o vedeți, pentru că este indicație la Rogozin ca să iei gaz de la Gazprom și energia electrică, electrică, electrică de la Cucurgan. Nu vă faceți iluzii. Bună seara. Bună cine? Sergio. Domnul Sergiu, cum vă pare această încropire a alianței dintre PD și PSD? <groll> PSD? <gamam> eu, eu am citit ce a spus Iguroș Dodon. Iar rezultatul de țării Maia Sandu aveți procuror, uh, nu c -c că el încă nu e președinte. Deci, deci mai înseamnă și ne-a da? Da, da, da. Că el nu e președinte. Eu am așa impresia că coordonatorul, uh, că noi a să avem așa, că Igr Dondon a să inaugurat, auză uh, astreacă și a să vină președ... de-amu. Altul de peste patru ani președintea țării. Așa să-l țină, așa să-l țină, așa murat. Nu, Știți 40, cu... 45 de zile au Au, au, au, au la dispoziție. <gătări> eu cred că să găsați <gătări> soluții. Dar îi poți da să mă, da da, da <gătări> mă, da <li> <gătări> mă dim și veje, că au majoritate. A, păi eu de tot așa spun. Amuia, eu aș, vreau să înțeleg poporul nostru. Îl, îl slăvea pe, pe președinte fostul Timofte, chiar acum care, Și îl slăveau. Amuia îl blamează că el a ales eu nu am încredere în timpul, el nu știu și și o ales, el nu știe pe Prohoroș, el nu știe pe Prohoroș, el e normal om. Eu am întrebări, mie mi-a scăpat, domnule, și poate dumneavoastră sunteți mai informați, au fost modificată Constituția Republicii Moldova? Da, dar gata, votat socialiștii. Au votat, dar A fost modificat de Curtea Constituțională, să. A, asta eu nu știu, asta, dar au votat în Parlament. Da, pe mi mi-a scăpat treaba asta, nu știu cum. Să ți pot ușiți toate, dar trebuie să mă uit eu dacă, poate dacă voi dacă... ieșiți nici nu trebuie o cultură da, da, dacă nu. Dacă nu a venit niciun deputat la curte în seamă, puteți trage așa. La Constituția se se modifică după. O... Eu știu, numai de că trebuie să treacă la curte șase și după de peste șase luni, și mai Da, da, da, da. Nu știu, se vedea, poate să asta... mi-a scăpat. E mie tot, eu n-am, ia că trebuie de controlat. Da, impresia mea e că trebuie să-l iei pe Timofteanu, partidul socialiștilor. E, domnul, timp să la de o la pensie, da, că le dă o mașina, cum da, le dau. Dar ai slute treaba cu Dudoneista. e asta. Uite, da, mă găsesc el să că cineva e vinovat, nu el e vinovat. Altcineva nu, cineva e vinovat. Nu, Plăhotniu e vinovat. Da, cum, da, uh, da, ce e vinovat? Mai e Andrei Nastase, Cuti, de ce nu sunt uh, satisfăcuți că au fost încălcări? Fac circ, să în Parlament, și în rocă, au făcut circ. Măi, așa... Eu nu știu, poporul ăsta măcar înțelege unde trăiește. Dar nu-i nu Nu prea are cine înțelege. Asta e cum a spus unul, nasilenia, sau cum spune. Nu prea are cine înțelege, pentru că toți care înțeleg au plecat deja. Eu își înțeleg, dumneavoastră nu înțelegez. în erau... O, o, din, din 1500 de votanți de 20 de ani urmă, acum sunt 400 ce vreți? Oh, oh, oh. Și gata! Și la plop, dar la plop măcar vota votat jumătate jumăt. Da, da plopă era mai mare și mai... Da, da, vreo da, rămas nu s-au dus ceva. că e aproape și lucrează acolo la, la Domnul Șoan și vin acasă sara. dar da. a, asta e situația, deci Amuia așteptăm de la Dodoniel de de să-l facă pe director sis -ului. Jam Yarosh mă țin că ăsta săptămâna la Timofte. Nu, deja în fine la Eu mă râd pentru că da, o da, o să o să eu mă tem că dacă doamna să facă niște declarații care noi să placă lui Plahotniuk, o să ia și drept de medalii. Știți? Da, că au rămas O să cancelarea guvernului, o să și gata. Știți? Mie, de doamne, îmi pare ca un buratina, știți, care l-a făcut Papa Carla? Și el nu știe unde sunt l bage lui. Da, vă mulțumesc, o seară bună. Da, pentru că atât de înflăcărat și atât de nu vă jucați cu focul, nu vă jucați cu focul, dar niciodată nu i-a spus lui nu te juca cu focul. Toate ne spune nou nu vă jucați cu focul. Păi parcă nu acum ne arde să ne jucăm cu foc când uh, uh, uh, suntem nebuni să cheltuim uh, lemnic așa de, cum, de scump costă. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Victor! Domnul Vic, de ce credeți despre această alianță dintre PD și PSRM, care Uf, te crește și Gerasim. înflorește? Asta alianță de mult e plămădită e. De mult, de mult! E și am rupt cu deja, cu NATO, cu Uniunea Europeană. Da, da, da. da. Cu... Eu azi l-am ascultat chiar pe Dodon, cum a spus, că din curând va fi iscălit acordul cu Uniunea Vamala asta, Euroazia asta, cum se mai numește, la Dânsu. Este pregătit acest acord. Și da, ști, pregătit ști, ști, a, a fost ministrul economiei, cum îl cheamă pe ăsta, da. S-a pupat cu Rogozin și Rogozin ne-a spus. Tatuka Putin a spus că voi puteți participa și într-o alianță, și în, în alta. alta. Deci, în două luni. Asta este bine pe de-o parte, dar uh, mă miră cum de Putin care a uh, făcut război în Ucraina numai ca să-i întoarcă uh, în, în, și a pus blocade economică numai ca să-i întoarcă în, în, din uh, alianța cu Uniunea Europeană, acum la noi totul e normal. Nu mai există reexport. Nu? În schimb, dacă Uniunea Europeană dă de. divizii de, de fără, fără vize George și Ucrainii, apoi noi o să rămânem chiar ca. ne... Dacă țineți minte, o odată în carte de istorie pe vremea sovietică. Da. Era un țaran eu bag așa într-un picior stătent, într-un s da. și noi, amuia, Republica asta. Mai timp, m am o să stăie așa. Restul stăie, mi-e un pic. <laughs> asta e una. Amu, o... noi n-ar trebui, macar eh, parlamentarile din, din eh, 2018, macar la este să facem ceva și să le încurcăm lor. Că dacă câștigă democrații cu socialiștii și parlamentarele, atunci Dodonă-i președinte, Z zinaida -i -i premier și premier-ministru și Gascălu nu rămân cu Parlamentul. Nu câștigă dodonă nu că e partidul. Ce? că e partidul până atunci. E? Da, poate Eu a -i și i-a pune într și duce prin taiga așa, prin tundră, prin taiga, Nu. nu și fac federații acolo poate. Nu, do, -do nu poate să dea cu schiuri în taiga, el, pe fotografie, am văzut că se dea cu schiuri în Austria, acolo unde îi capitalismul. E. Asta este fersiaismul nostru. Vă mulțumesc! Da, bine ați spus și bine ați, ați ochit. Se pregătește semnarea unui acord de, de intrare a Republicii Moldova în Uniunea Vamală și Uniunea economică euro pentru că deja totul este gata și acceptul lui Putin este. Domnul Gerasim, da. am o întrebare. Da. Când a și televiziunea? Nu, nu, deja nu vă pot spune. Na, nu, nu, nu, nu sunteți la curent. mi, -mi vine foarte greu să vă spun. Da, asta Asta, e e, asta este. E, Probabil și... că nu prea are nimeni nevoie de da. surse medie independentă a Republica Moldova și nici în Moldova și nici peste Prut, și nici peste Odra și Vistula și nici, nici peste Siena. Asta e situația. Vă mulțumesc. O seară bună. Luăm următorul la apel telefonic. Alo. Da. Bună seara, domn Arcade. Bună seara. Domn Arcade, la ruș nu trebuie mult. O iscălitură. Stai cu nici ce vorbesc, spindic de cu mătru. Șapte ori învârteie, cum în învârte cu transistria. O semnat, o semnat acolo cu, cu temporar, că nu șic, că scladuri de armament și până în ziua de azi nu-i poți scoate pentru că o iscălit. Așa sunt cu, cu Euroazia. Principală iscălitură. Și apoi spune, dacă vreți, știți din din, din, din a, a, a, blocul eroazii asta. plătiți miliarde de pe gaz care sunt dători, plătiți miliarde pentru transmise, pătiți așe, plătiți așe, știu unde se Și șeșează, rob, rob ușor. Domnul Arcadi, la noi în țară se, se conduce, nu pe, pe, politic sau economic sau omenește, popaneati, popaneati se, se conduce tot, tot, tot, începând posturi, Ministri, înlocţitori de ministri, tot Popaniati. Dacă înţelege și când am cuvântul, vă înțelege. înţelege. E Voronă că el folosește termeni de-astea. Da, dacă eu să spun că leagă, sunt aia şi o Popaniati se conduce la noi. Ruşi nu interesează ce se întâmplă la noi. Ruşi îşi caută de treabă. Au tot business în mâinile mai spune prin că nu prea ajung surse de tehnici de-asta pentru autobuz microautobuz, pentru copii la sunt. Da, sunt sat, poate că trebuie, trebuie noi, trebuie. Vedeți că acolo nu găsesc bani. Dar se dă el o ma mașină, personală, să-l duc, să-l aduc, se dă oamenii, uh, se dă oameni, se dă o pață. Dar și de cine sunt teme? Dar ce-au făcut ce-au să Eu nu înțeleg, eu, eu minde-mi dau întrebare, Și fac științe de țară, și, nu ce-au făcut-o în țara asta. Nu s-au făcut el ca să mașini, bani, tă, tă, tă, e, Nu vă enervați. C ce credeți că spre unele ne va duce această alianță dintre Partidul Democrat și Partidul Socialistilor? E clar că Bunazov eu fost de multe plănuit. e plănuit. Ei plănuit de la început, de când când ă, ă, dacă nu minte, când îmi pe la, pe la ambasada ă, rusă, care vreau să-și spau pe acolo și să Parcă ieșeau cu sfată, dar din coasă ei lucrau. Și acolo au lucrat atâți ani de zile, că s-au trezut... Asta e nici ce este genul mai mult. Să văd pe urmă ce ar știe. Așa au luat tăte posturi în țară, tăte tăte care... l a rămas să mai ieși armata, șapte băieți a să înceapă terorismul, a să înceapă dictatura. Ați da. să ne închide gura și nia și matale și la tăsa să ne închide gura pentru tot, totdeauna. Pentru că ei, ei ne rabdă, ei ne și noi suntem lași. Nu trebuie să le dăm Nu trebuie să voi. dăm voie. Seară... De voie. Prin fiecare mișcare nu trebuie să ne putestem. O seară bună. Da, fac ca dumneavoastră să o duc pentru cei care protestează, și ne-au rămas. Da. Au rămas cei care vor să revină și să moară în țara Uniunii Sovietică. Pentru că asta, anii tinereței Au fost mai frumoși la tutun Bună seara 804424 804422 Întrebam spre ce poate conduce Sau ce se însemne această înșghebare, Această construcție Care se vede deja Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor 804424, 804422, vă ascult. Bună seara, bună seara, Arcadiu Ierasim. Bună seara, cine sunteți? Mihai, Cernău. Da, Arnau. da. Unii pot să ne ducă, domnul Arcadi, da. Mihai, Da. Arnau. Da, în Gine, străd de Nu o să ne ducă nicăieri, pentru că asta nu e țara Moldovei, de asta e un colhoz. Știți? În centru e Travlenie, e, e colhoza cum era și drapa în care și cum poate, în fruntea statului sunt niște prostituați politici. De mult trebuie să fie o lege, îi trebuie dat la judecată. Eu jefuiesc țara de, de la începutul sogaranității și până muia. și jefuiesc mai departe, și organele nu lucrează, sunt corupte toate. Sunt niște băieți în închid gura, nu le dă voie să fac treaba. Că altfel le e, nu au niciun viitor, nimic. Totul e în lor. Ca la acolo hoți, știți, când se face o școală, oriceva, pe lângă din, și se mai face vă două. Adică căștile le faceau atâți, pe așadă și specialiștii și de Și De sus pe în jos, în, în primăriile, că toți sunt fost brigaderașii, aceștia care dau drumul la solearcă și la benzină pe o și pune zile. Și s-au făcut prieteni și amul merge cu mătri, neamuri, cu mnați, nepoți și... Nu mai faci nicio treabă, nimic. V-am spus o dată că... Nu no, mai beruit aici niciun fel de, de, de democrație, un de drept care e drept, ci, nici cel mai elementar drept nu l-aia aici. Aici trăim ca nici nu știu cum să mai zic. Domnul, că poți să ne luăm subțioare Moldova, că noi am făcut-o ca stat, nu e că e nici cadu, nici datu, să ne Constituție scrie să declar fiecare cetățean e dator să iei parte activă la conducerea statului. De aici știu ca, ca, ca nici ce are și ascunște într fari, nu mai face nimic. Poți să ne luăm mașina și să ne ducem acasă, să spridem ce se lasem așa în Cosmos. Da. O seară bună. O am vorbitor la telefonic. da. Bună seara. Alo. Da, ce se înfățiște această alianță care se vede deja cu ochiul liber PD PSRM. Valeria Usada. Da. Eu cred că e un joc dublu. A noastră de aici de amorte, că nu-s a noastre. Democratul nu-s a noastră. Uh, ei cred că știu ce fac, dar uh, în fond eu uh, părerea mea este că Moscova își face jocul său. Ca să schimbă plocotni cu cineva, că altceva. Ei e important că Moscova își face jocul. Dar scopul e, am spus, să ne îndepărteze de la integrarea Uniunii Europeană și atât 2018 să am vorbit de multe ori, să am să repet încă o dată se împlănește 100 de ani. Și dacă România l-a avut pe Iliescu și acum l-are pe Ponta, noi l-avem pe Deacov și acum pe Dodon. Și aici, în această direcție, se bate că. Alianța minoritară e, o au făcut atunci cu și încă atunci ei vrut să facă alianță cu socialiști, comuniști, dar ceva nu le s-au primit. Dar în fond, lumea pleacă... Și pleacă mult în lume, deci zilnic se, se duce și vor să ajungă când fără o pșătoră sfii cam crimea. Spune mâna, vine rusul și să zic că vor să-i și cam 40. Deca, cam asta e. Și plăhotnic cât îl îi spun, că e plăhotnic, plăhotnic, dar nu e că nu sunt atât de deștepți cum se cred și o să-i Cei de la Moscova până la urmă să-și facă jocul. Deci asta-i. Joc dublu și să ajungă ca să ne dezbată de la Uniunea Europeană, la 100 de ani să nu aibă loc unirea și să fim o cremeie. Cam atât am avut de spus, numai bine. La revedere, a fost ultimul apel telefonic pentru că timpul rezervat, emisiunea misiunea s-a terminat. Eu cred că am putea să continuăm acest dialog și mâine la temă liberă și... Sperăm că și în viitor. La revedere!